Я не Мартин, ви вгадали. Щоб не балакати довго, подивіться ось на це. Діваль виняв з кишені каблучку і подав її Едід. Моя каблучка, скрикнула Едід. Так, ваша каблучка. Ви продали її, коли до Піру приїхали з Америки. Вона зробила довгий шлях і потрапила до мене. Ваше ім'я Марта Лорен. Вас довго і безнадійно шукав один товариш. Зараз ми втечемо з цього пароплаву. Допоможіть мені одв'язати шлюбку. Вони одв'язали найменшу шлюбку. Діваль навантажив її якимись речами. Потім підійшов до вахтинного. Вахтенний з широко розплющеними очима, мов у вісні, робив усе, що наказував Діваль. Вони спустили шлюбку. Едід сіла туди, і пароплав повіз шлюбку на буксирі. Потім Дюваль і Вахтенний підійшли до штурманської рубки. «Алло!» – гукнув Вахтенний і увійшов у рубку. А звідти донеслась якась метушня. Дюваль ще з рубці. Потім вони винесли стерника, зв'язаного з заткнутим ротом. І Дюваль направив пароплава назад на Лондон. За дві милі від берега вночі Дюваль посадив Вахтенного в рубку і повернув пароплава знову на кале. Сам він сів у шлюбку, поставив парус і полетів за дід на Дувр. «Ах, якби ми могли і врятувати тих двох дівчат», – сказала дід. «Там нема чого рятувати», – холодно сказав Дюваль. «Пересічна буржуазна жінка почуватиме себе скрізь однаково. Кілька місяців тому я полишив би вас із ними. Вас вирятував не я, а рекомендація Мартинова». Він пересмикнув колесо штурвала. Вітрило охляло, потім налялося вітром і понесло шлюбку, мов велетейську чайку, до тисячі огнів англійської пристани. «Чого це вахтенний послухав вас?» перемінила еді тему. «Невже ж це також, товариш?» «На цей раз ні», – засміявся Дюваль. «Чого він тоді падав до лілиць? Це просто собі вахтенний пароплаву, що перевозить білих невільниць. Едіт не наважувалась більше питатись. Вогні розгорались і множились. Камілла не сидітиме довше в кафе. Вона піде, розшукає того каліку, розшукає Дюваля, знайде Франсуа або не знайде його. Тут вона не залишиться ні хвилини. Дюваріє згодився її відпустити, бо трішки побоювався її. Він віддав їй векселі з умовою, що вона зробить ще один виступ. Ще один виступ. Ще один раз вона віддасться. Це якийсь старий гань із комісе де Форгес, головний акціонер. Він довгі місяці лікувався від старости і мав на думці остаточно зробитись чоловіком у Сенсі з Камілою. За це вона звільнялась від Дюварієв. Вона сиділа в кімнаті для сеансів. На ній була звичайна маска людиноподібної мавпи, і кошла та грива спускалась на голі плечі і спину. Вона нетерпляче постукувала гострими пазурами по бильцях крісла. Останній раз, хоч би скоріше. Взавтра вона вільна. З якими радощами вона плюне в випащене обличчя майстрове? з якою насолодою вона війде, мов, у холодну ванну в нове життя. Що ж це він не йде о той? Двері тихесенько рипнули. «Війдіть!» – нервово закричала Каміла. «Що за жарти?» Двері зачинились. Каміла підвелася і почала ходити по кімнаті. Зненацька вона почула за спиною струмінь, гострий, мов, ніж струмінь продовного повітря. Знов хтось зробив у дверя шпарку. Каміла повернулась. У шпарку простромлений був бурий палець. Каміла при кинулась до портьєри і стала затамувавши подих. Серце калаталось у грудях. Вона ледве стримувалася, щоб не впасти. Звір увійшов у кімнату на чотирьох і повів носом. Одним стрибком він опинився біля портьєри і, схопивши її за край, роздер по вертикалі. Камілла хотіла кричати, але маска зсунулась на обличчя і затулили її рота. Огидний писок дивився на таку ж саму маску. Звір загарчав і, підвівшися руба, схопив Каміллу рукою за плече.